ضرورت دل نه شته بلکې مخلوق محتاج دي چې الله په قوانين او عملو کې او عظام نه بچ نو دې کې اشاره 달ه بينیازه ته ده او دریم ځل کې چوي ولله ما فی السماوات او ما فی الارض نو دې کې اشاره 달ه کارسازه ته ده او دا آقا کفایت ته ده چې کافی ذات ته او کارساز ده داغڑی رلوی رحمت تے دیتا فکر اشارہ دا این یشاک کشریو غوالی یو ذہبکم نبوبا زی تاسو ایوہنس اے خلقو و یا اتبی آخرین لنور خلقو کتاسو نکو ایفتی مسلو ماندی عمل کنا نبس اللہ بتاسو لرکین یو ذہبکم و یو ذہب لرکی تاسو دیئر عذاب تیشارہ دا تخویف و یا اتبی آخرین نور خلق براولی نور خلقو پیدا د انسانان وې ستاسو بښنت او تاسو باندې نور او مفسرین ذکر کوي بیا اخرین ودامه نه اونه دا چې جنس د لارو بدل کی چې انسانانو په داس نور مخلوق پیدا کی چا تابیداری همي صالحه غشت مخ کې پیړیان وبدي دنیا کې نه جغې لرکلو ول راغې شاولمون او ګورانه شو نو انسانانه پر اوستلو نو, نو سک د دینام ګورانه شنو الله قدرت لري چې بل څوک وکان الله على ذلك قَدِيرًا دے اللَّهَ دے قادرا ده الله په دې باندې قادر هغه د چ کولې شو سګرانه وته نه ده ده یاد کې هغه د ري واړه حکمتونه را جمع کړل چې ده الله د واه سجده کړه نبي نيازه ذکرو او هغه د کار سازه ذکرو نو هغه په دې یاد کې راغله چې هغه استادو نبي نيازه لري ستاسو عبادت ته نشتا تاسو به لري نو دې را نو نو سوک دنیا بڑا ککی او دا شانته داغه بنیاځي کار سازي دمردا چې بده قادر دی دا رساغه چلی نو مخلوق پیدا کولم ماين کان یریدو هغه سوک جواळी ثوابه دنیا بدلې د دنیا په خپل عمل ساين د الله بس الله سره دی ثوابه دنیا وال اخره ثوابه دنیا او د اخرته بدلې د دنیا او د اخرته وکان الله سميعا نصيرا دي ولن اوريدن کي اوليدن کي غره اصلي عمل کي او په دنيا واړي بلخوا دل په کار ده چې ده سوال کړه به اخرته نه الله بوله دنيا اخرت دوا ور کړو لږ سره دعا لسته کړم نو کله جي وسره اخرت ير کي بربادي کي قرباني کي او دنیا واخلی نفعي زونه واغست نو ده ته هوخي ارتي انشي وې ده خو نه ده چیز دنیا پڑی پا پانی سیزنو تاخیرت پری خودا چیز اگر باقی دیا میشہ دی اللہ اوری سمیعن بسوئی رہا ہے یا ایوہا اللذین آمنوا ایمان والاو کونو قوامین بالقیستا شیطاسو ادریدن کی پینصاب باندی شہداء لیللہی گواہان دفارد اللہ شہداء لیللہی گواہان دفارد رزاد اللہ لیللہ منا لوجہ اللہ کلی چیستاسو منس کی سا معاملی راشی، مسئلی راشی لیکن مخ که احکام کم نو پا کې چې جتا سو حل کوای، جواب کوای یو جو مسئلہ یو معاملہ نو پا غیر کی گواہی اوکے دا اللہ رضا دا پارا صحیح گواہی اوکے کتاو اس تنیوی لی شوی نوم راشی گواہی اوکے چو دی دا مسئلہ حلش مختلف و معاملی دیگا نا پا جن کے وغیر کی ضرورت رازی نو گواہی اوکے کیاوزه کده الله د وحدانیت گواهی پکاري نګورې چې تاسو راشه په انصاف باندې ودريګه او دا وای چې ګورې دا الله قدرتونو توغورې زمکه اسمانه پیدا کړلې ورونه او نړۍ درې ابونه پیدا کړلې انوار په کومه نګړې او قادر ذات ته هغه یو ذات ته غوړه شریک نشته دا گواهی له الله د وحدانیت نام کوي چې ضرورت دي هر وخت دې ضرورت دي دا خو کوي او کوي د ما خبره ده صدا خبره خبرادم او پوهه کې چې ګزګ وای کوم نو دا جګړه ختميږي نو راشه او گواهی وک شهدا اللہ څنګه چې دغه اعمال لهدا شان د گواهی مې ولوي اعمال نو شیطان سود او درې دن کې په انصاف او گواهان د پاره د رضا ده الله او صد لله معنی کې دا الله د پاره چې تاسو گواهی اغه قائم مقام شوهه الله دے گواه ہے او دې زنه او پسيرينو معلوم کړل شي گواهان په اوسس باندې گواہی وکي او گواهان صحیح وي صحیح گواهان مقبول الشہادت نو دغه گواہی بالکل قطعی ده او که اوسلی باندې څه کیس راغلی کی. او چا به گواہی وکړه مخالفت کوي او دی بويږي چې را بالکل دي زمہ حق وو نو بیا بم بس دې غاړه دی څه کا افسنه چې دې قانون او د ملک د امیر اسلامی دغه خلاب وو کې او و مجرم و او غرضي دغه ګواهي او د ګواهانو ډیر لوی مقام ده ولا علی انفسکم اگر چې تاسو په خپل ځانونو باندې اولوالیدین یا په مور خپلار باندې ولا قلبی خپل خپلوانو باندې کته چې د ګواہی کوو مګنه نو نقصان غوا مور بلار دراسي اسی نو ورته په پړکی و چې دار د ما سره باغ تر بوري او بوکس بوین په مې غوا هي وکړه یا دا چق پلوان مې د ول نقصان را سومه نو کو اگر کستا ز پ خپل ځانلو باندې اومې استا خپل حق پر کې دړکیږي او تا ته په نقصان را سي په تا غوا هي کې زیاده مور بلار بار کې زیاده خپلوان این یا کون غنیان کچریوی مالدار او فقیرن یا محتاج فالله اولا بهما الله ډیر لایق دی په دې دواړو ساته اړین دي کې دی ته بردي خیال ساتې کله الله دقیقک مالدار دی که محتاج دی فالله اولا بهما الله ډیر لایق دی په دې دواړو چې ته خیالو خیال ساتې او صحیح گواهی وکې ا دې تنګوري چې هر مالدار دی نو گواهی څه خبره نه غصبه او ما سره اندازو کې یو فقیر دے دے پا پا دی نګور دی مالدار له خرصوکي قران ش غریب دی پرځ دی نور لږه د دمره نقصانات کیږي نو دی غریب دی به کوم شي کنه د دبا په لار لم شي دبا به خشن قران ش ته لکم غریب دی ارس چی هدي په خرابيږي نو ولي هغه په اڑکاو په غلطان خطل نو که غریب دی کمالدار رغتاب حق ته غوري صلى الله اولا بهما یو مانادا الله اړ لريق دی نذیرتا تا دځګه دواړو نه د هغه آدم الله اولا بهما الله دې نایق دې پدې دواړو جرحام بيو کې تممن نېکي گا توګه وایو گا خپل سي ها تم مالدار ګټه ام غريب ګټه هغه الله پوشا دا قدرت او کار پوشا هغه هغه باغه کوي هغه پیدا کړی دې هغه بوله زقم ورکیو هغه به ساتي دا خوارتي ام کو دا غريب نور کله نو هو زه را پیداش چې ټولې گواہی کې غلطه نور کړه ته دته ته تاسو کړو اته دې چې په جند هدي کې ومن صحیح کنه نو قران وی الله او لا بهما الله دې لري په دې دروازه تد الله یا له ساته علاقه در حکم دا واضح خبر راکړه چې په دروغه په کاله تا گواہی نه کې نن کې شنو تانو کچرو کې یو غواہی پکېم صحیح نشتا او ساو نو بزرګونو کیسونه لري او یو غواہی پکېم صحیح نشتا ټول د ورو کوی اده مسلمانانو دی لګیاري کړيږي پکې ابي او عدالت دا سر عدالت او دا څه کوي چستا عمل دا سر اے جتنه قطاره هې اماله ماره هې لا ټول زمو د عملونو نه جوړ خبره امالکم او مالکم نو ته کوشش کوه چې ته رښتیا وې حق وې نو ا کیس بم حل شی باسان فلاته تبعو الحوا فاستاسو تا بيدارم کوي د خوایشادو ان تعدلو اسنه تاسو بین صاحب یو کې الله تعدلو معنا چ تاسو انصاب رہے ده ان تعدلو چ تاسو بین صاحبونه کې د خوایشتابیداری مکو وین تلو او که تاسو جباله رااله اوه بغوا هي بدلوه تلو لای ستویل شی تحریفتا پاین تلو چرتا سو بدلا وی او تو رتو یا محاله راغنه چې دا وګوي کوم نه زره پاین الله جان بما تعملون خبيره پس یقیننه الله دې تاسو په ملنه خبردارو حق بار زیوخه کار که سما عدالتي نو دا خر حق وي ګوره یو خو اسلامي قوانين دی اسلامي عدليته چې بس پاهي کې خو په شرعي طریقه سره فیصل لګي کې پاکستان نقصان راځي کده بل چ څنګه نه به حقیقت به نه باغې کوم دغه وه نه مخ نه اړ نه په او بل دغه عدالت نه شي اسلامی نه دي اسلامی اسلامي نه ما غون دی نه په مسلمانانه د مسلمانان د ملک نه باغې کې بته ګور کبهان دی یقین و چې حق ویل شما شمه صحیح ګواہی بکوما کبه ماته په کې نقصان نه چې کبل ته رسی سي ارزه چې غذ حق امور استیا بو نبي اټک او غنه شویلې نردروغو کواهی لمزه زکر زانو مغرکی او قبل تبیم پیدا نرسی یا ایوها الَّذین آمنوا ایمان وعلاو آمنوا بالله ورسولی ایمان رو را او پیغمبر داغو و الکتاب او په کتاب حقی بندی نزل علی رسولی چنازل کردی پا کبال پیغمبر و الکتاب او پا کتاب بندی انزل من قبلو چنازل کردی مخی اخوے نازل کر رب ہم <تصفيق> نے نبورا جو حوالہ ہے ام المؤمنان نے ہتا بی کو او بیا تو امنو ایمان نولے پاللا ऋषि ओसले व तम المؤمنن نی بیا ایمان رلو سم مطلب ایمان دو سال رلو گڑی نبورا یوم انا تھا ایمان تو آمنو بالله ورسوله ایمان مفصل دا قرآن دی تفصیل کړه اځین آمنو تاسو خو ایمان راوړلې خدای راځي اخلاص پکې نشتا آمنو بالله نو ایمان کې اخلاص پیدا کې داوېم ایمان کې مداومت او همیشه والی استقامت پیدا کې آمنو تاسو خو ایمان راول د په وختونو کتابونو باندې او مخکنو, مخکنو انبیا وباندې پدې پیغمبر باندې ایمان راوړل آمینو بالله تاسو غو ایمان راوړل دا عوام کړي دا په قران چې آمینو کما امن الناس یا صحابه وبښانت ایمان راوړل نو آمینو بالله هغه شانت ایمان راوړل په الله او پیغمبر دا و او کتابه راځنا دل کړي او پیغمبر پیغمبر خپل او با کتابه نو هم جمع کینازل کړي باغې به ایمان راوړل ها دا عمل لپاره ګرنی دی ښا کاتهوس ګر دیوې چارې ته یا انجیل ته تا ګورمه لتا د مېلون شي خو هغه حقیقت نه لري هغه کې خلقو تحریف کړی لري کې ډېر کار کړی <تصفح> او بدلې بګه کړی دی ټول روانو ځاګړې دی زه به زه بګه د قران د صدېقات ملاويږي او د انیده باطل عاقدو ردونه خو اکثر بګه دی تحریف کړی <تصفح> دا نو د عمل لپاره قران دی او اغبا مانی چاو بلکل حق دیوولی قرآن کی ذکر راگل دیکھن اگر قرآن دیو منو، اگر داستو شوشی اگر دیو منو کتاب آگیرو، اگر وستل نیکل عمل نیکل، بس با قرآن چو دیو کتاب پوراگر او من یکفر باللہ اغسور چکبر کی پالنا و ملائکته یاپ ملائکو داگو و کتبه یاپ کتابنو داگو و رسوله یاپ پیغمبرانو داگو والیوم الاخر یاپ روز دا فقد ضل بل بلالاً بعيداً پس اکنون ګمراه شوو ګمراه له رضا له دې ذکر کړو داسوم رضا یې چې واورا غللې نو دا په معنا دا او سره دی عربی کې او پختو کې دا او معنا یې راځي نو ګور معنا دا څه شو کچا قبر کبالا یا په ملایکو یا په کتابونو ان څومره چې ذکر کړی لري کې نه انکارو کو یو باندې یو نو با سا کا دا مطلب نه لګنه چې دا ټول نومونه کافر به او کيوته پکې نه مننه خیر دی نه او طریقه دا رفع دی ایجابي کلي سره او په طریقه دا صلب کلي سره او که گدي کې دی یو نه منو نوم کافر کېږي دا نه ځکه نه ټولو په یالو نه مننه کافر بشو بدو معنا او داخه کنه یا فقد ضل ضلالا بعيدا لرجم رهسدا هغه تا کفر ویلیش چه دا صلی کافجو یاک پوری مخیو بکنه نروستو آقا ذکر کئی چاری خوب اون پا داقی مانده بس پورا دی خوا کپر کلی دی خواه آقا طریقه دو کپری دی راجی بدا اِنَّ الَّذِينَ قَفَرُوا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا یکننا خلقو چیمان راولو سمم کپرو بی کپرو کوا سمم آمانو بی ایمان راولو سمم کپرو بی کپرو کوا سمم از دادو او تردد چه پدی که سمره او داواجه چې زور پیده کفر سیواه او نو یو پل او که دل نکلا اسی ریلی پاسولا که نولا خواخر دا چه سم مزدادو کفران پا کفر که کلک شوخا یو قول ما فسترینو داری چه دا یهودو مسالسلام و اندیوان راوڑو نو کفر اوکو نو دسخی ایبادت اوکو بیاروستو تو بیوستا بیو پیسالسلام کفر اوکو بے باخره پیغمبر نزه په دې وکړه کفر کړه وکړه ایمان راوړ او فصیر ذکر کیم امر رحم الله چې مرات دې تر تردید دې تردید دو او څوري مستقیل نه یو کلا کې نه پيو خبر نو وسه غدا شي کله ایمان کله کل کفر کلمه نو قران مجید داغی دا تردید ذکر کی ثم زدادو کوفرن بیا زیاد شپه کوفر کی لم يكن الله ند الله باغ ليغفر لهم چې بخنه کې دی وله دی هم صبيله او نه بهخدي تلار لار د دینو د ایمان طب ته مطلب دا چې چې پهان کې قامت پیدا کې داامینو مطلب داو چې بس ایمان مضبوط کې چې بیا بیا په کې د کوپر او د ش اثر نه راخه او دا, دا سووک دی مقر منافقان ب مناف خبر ورکه منافقان له بیا لهمه عذابان علی ما چې دی باه اد در ناک دی خل نه یَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ دُوْسْتَانَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ سِوَى دُوْمُؤْمِنَانَ کافرو سره دوست دي اُمؤمنانو سره نه لګي انو چې کافر په دوستي سره آیا بتګو نه عین دهم ال آیا لټې دي دغه خلق سره دغه کافرانو سره عزت فإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا پس یقیننه عزت الله لري ټوله دي زیوږي سره نه سپاسي نو سمحل به دي دا وی چې واي زترا ته ملاوشي مرتابره ته ملاوشي نمو سهرات اومشي الله وي عزت خما سره کازرو سره خو عزت نشته هغه سره خو بے عزتي دا رسوائدا نقصان دي او بدنامي دا نو دا خو بد خبره دي دي زیوږي سره کې ني او قران به ني ویل نو وکدنا السلام عليكم اور یاکن نازل کلی اللہ بدازمان دی فی کتاب بدی قران کې ان اذا سمعتم ذا خبر اکل جو وره تاسو آیات اللہ آیاتنا دللا یغفر بها چکو برکول شي پاګې باندې و یستهزؤ بها اخندا کول شي ټوګه کول شي پاګې فلا تقعدو معهم بس تاسو مکه نه د فلا تقعدو معهم دا ز خلق سره دا ظالم قوم سره مکی نه چې د دین pore خندا کی یو محپل کې ناشته او باره کې د دین pore یو عمل pore خندا شروع شو تموز pore یا اذان pore نبا ځه نه بنا پاسه فلا تقعدوا معهم نبا کې نه راغی سره هغه تبو احساس وکنه حتا یاخو تر دې چې دې مشغول شي فی حدیث غیره فخبرو نور کې چره دا کې نوولي سنوري خبره شروع کړي نبی آرشه کې نو سره او خبره وتا وکړه او په یوې کچې نن تاسو وقته دا څه کار کوي دا ډیره ده جرم خبره بیا دا څه ونه کې په بوه باسه او بار وای فلاتقو دمهم انکم اذن مثلوهم یقینا تاسو په دا غوښته د دې په شان بشئ او کنه ځایې کې څو کوګوري کله اتردا زیوځای نه روزي چې هغه د ګنا نه نو خلک بوم چې بو خدای وسلام عليږه راشه <تصفح> <تصفح> چاغي حکارداري سر دین خلاف پروپاګانډیو کې اخنداو کې مسخريو کې د هغه کې غپ شپ ده نو تاسو سره څه کې نه آتے ها که بدنیت ته له جواز اطلاق اوه موته نه بیا ټیکته پس نو تاسو ځان سره راوړی انکم اذا مثلوهم ترارې پشان نشي مفسرین ذکر کوي چې بغیر د ضرورت نه اصل ضرورت ده د کافر خلکو سره کې نستل نستاباسته غب شپ یا د دې ان په دې باپ چې و بداوو وي چې دا, دا خو ضرورت دی ولاسو خبرې دای زری چې دا یې ضرورت نشته لګوي چې دا یې پشن اختیارول دا طریقه کول دا یې پشنتی جامو وغیرہ جوړول دا یې تمذن اځون طریقې باغه فخر کول نو یقینا چې دا ښکار د سولې مله کو پر خبره چې هغه کافر قان دی نو تاسو له د هغه پښنت د طریقې کې د هغه پښنت جاما جوړه او دا د هغه پښنت دی هغه خلق آ کو ناري ندي آ او کو زنان چې دغه کافر قوم پښنت جاما جوړي چې له ستروني ترخونه راوستري او غار اخکاری دا هغه کافر دی په خپل حیا ندي بغیرت ندي او پر سر یې ناموچدا د بغیره ته خبره نو هغه زه ته ځاني او شان کې نبی له سلامي لوچاج دی او من کومن ته شبه به قام ف هو منه چته د هغه پشانتزان جوړ کو نو ته د هغه نه شمار شي او استانم بوم وزداني دا جسدي استانم کې بوم او صبر بل سره دی او کنه چته د هغه پشان جامه اختیار ا دی هغه پشانت سر دی جوړ کړي د هغه پشان دی ګیرا بره توالي دي ادا اعمال او خبره او طریقه او حرکتونه سر سنډول کې نو باسو شو کنه نور ګټه ځان نشو بدلول چاره د هغه په شان نه کی نو دا زغو څو ګورشان شته نه هغه کې دې نو بیا به کوشش کړو نو سره د هغه په شان غیر برابر د هغه په او جامع د وړو نمونه اخلاق طالب ارسته د هغه په شان ته نو وسرنده کړی چدا بالکل یو خدابې غیر ته خبره بلد مسلمانه خبره نه ده مسلمان نه پړی چغ دا کار کې که نه ترد پورې اوف د کار کوئ چکتونو پورې خنده دن پورې ټو کې ممسخېه ک په سکولنو کالژنو هورټو هر ک میدارو کېکیېږيغې ته ب نځ او یا پاغې کې او خپل بچی د تعلیم پیی او په داداره کې چې بنیاد دی په چ دن پورې خانده د ټو او د دین په خدمتګرو یا علماو په اړه ډوګه بدر دي نه دای زه ته تل حرام دی او مال دي اګي زره تل نه است پاستکه د مسلمانانو په محفل کې چې د ذکر کیږي نو اجازه نشته لرناسته خا کتوان دې خوراک دیتا ته دعوت درکل شو دی کنه دا جوی د واده کار راغتا تاسو پسې ا تاسو راځه خا مخا راځه خا چې ته تبوس کار شاهد صحیح گوا هغه ورته دا وای چبا کید شراب څکې شو چلے دل او کار حدیث ته نبی رسول الله فرمایلو من كان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا يجلس على مائده یدار عليها الخمر څوک چې ایمان ورولي پاله اخرت نو د دې کینه هغه خورا ګټ شراب ګرزولي شي یدارو علیها الخمر چې شراب پکې ګرزولي شي ناګه خواراک ته باندې اگر ته عام باندې اگر کته ته دعوتی ښه د دعوت نه خلقو سره جوړ کړو یو خبر ویني یو مخ دی نی ویني ا دیم دعوت منی چې دا دعوت ته ټیک ده ولیدانه منی چې پاګې کې خلاف سنت کار شوی د ډنګ ډنګ پکې وشه یا پاګې کې نظریو ډمو غړي دی یا پاګې کې شرابو سکو لې شو او نن نشيست زونه شرابونه پکې وګرځول شو الکان را جمو ويس کله یا پاره کې ختاره بدકારે او زناګان وښوي دا که شانتي پاره کې دا ظلم وشو چې دې مانانه ته وښولې چوکاره تا خندل دي او جامو والا خلک وته راوستي چې مال د کنه نو یا یو سالې د خکارا سود خور دي غاڼه چي دي بانک یا بو سود پیسے ور کی یا زناګار نه کیو پاغي پیسے کټی نو ته ورځه سړی رکلم سي تاغه عقل وسش تب مسلمان کو صفات شي چې تخ کارد حرام خور خوراک لزی ته دعوت قابلو دې ترې کا دعوت او خوراک وین سبل سبد نه جوړ شي چې حلال تا حرام تا حلال وې نو دم نه خلق وغه تميز او اخلاق بربش سوچې نشته او الټره جو صف پال پرهیزګی د ذاته زیننه نو هغه بدنامي چې دا جدا اوتلر چینل دی وای دا داوت ته چې تاسو سنتو خلاف کار وکړه اجشمار نه پای کېد ګمراه اوس سرنشته ده ګناهونه نو دا څه زه تطلل دا قدمونه ومنځ انسان به ګناه کې راځي او بیال لته کې نهسته خوراک کول او بخار کول دا څومره جهل او نه پوهه خبر نو مفسرین ذکر کوي چې اجازه بالکل نشته هغه دا زیننه پاس ان الله جامع المنافقين ييقن ان الله رجم كون كده منافقان ولرا والكافرين او كافر لرا في جهنم جميعا فجهنم كتل تل برا جما کوي او په يوزه به ورزي کلي او بلکل سي منافق دي سے کافر دي او کافر کفر خار کوي ام منافق پړ ساتي الذين اغقلق دي يتربصون بكم انتظار کي تاسوتا فين كان لكم فتح من الله کچریو تاسو د پارا فتحر طرفه دلاله نه قالو الم نکم معکم نوای ها نو مونږه تاسو سره مونږ سره په جهاد کې ملګرو امونږه سره سفر کینو ته جهاد لټلو مونږ تاسو سره وکړو دا خو دا allegations مونږه تاسو نګړ ور شو مونږ په دغځه کې وو تاسو بخیان مونږ سره راو اور د مؤمنان مبارک چې خلابون اگې ته فتحو د شان او د مقام دی د فتح وي اول خو وګوره when kana lil kafirin nasiban kachriwede kafiran da paras pakawante barakha da suibun barakha da isharada age da spakwali o haqarato khsasat tar chaghi bom wuchunga turaw kla kafir je bawarl payo qom adas po khushikli bandi po patakana mujahidin bachu wut ubal taraf ta na paage ke رباط باغې به خپل ضرورتي اخ کار کوله همته به پکته پتورو باندې او شیش به په کوته په ټوبه او په پورنه غولو نالو له انده فخر کوچه مونږه فتح او کړه همونګه غلاب او کړه او مونږه وکټري او کړه نسوي به قرانو یې صبر خرته ملوسه سپکه برخه ده سپکیه او برخه ده سپکه ده قالو لوای ور ددا منافقانو ایا مونږه نو غالب شي په با تاسو باندې ځان و تخلکې چې مونږه مسلمانانو طرف نه وکنا نمونږ تاسو نشو چا په ارشي وینو تاسو باندې غالب شي وینو او نمنعکم من المؤمنین همون باس تاسو د مؤمنانو نه تاسو غره ګرځیوې همون غو خياره tie وکړه چې زروند ته جاسوسي او خبرو کو او چې شابه خپه او باز ځان بچکه اي مؤمنانو لم غلط خبر ورکو نو تاسو ته باز کړئ کو. دا کومونکی نوځ پګه زمو صبره خنيشتا ها تا و چې دا کلې لوټ کوه ایا مسلمانان او بیا ځته دا موکلې زده مالوم چرول نو څنګه وردیږي که زمو سنیسو موږ پکې ونده منډه برا خی زمو چستا و پاره دورمنده ترلوو ادا هو یو ورځ نه ده ادمون کو کار ده دي څنګه چې اکه ډاکټران چې وي کنه ازو ولي سلطان چې وي ثوابه ولا مردان ولا لوګا دې په مخادر دې پکې خپل نظر په واچې نو موږ ته څه دلته چغه وای لري مواله ها اته څوم بچړې نو موږ له پکې څه نه مليوږي انې کنه الله يحكم بينكم فیصله وکي الله په مينا کې پس الله په فیصله کې يوم القيامه فروز ذکامات روز را روانه ده کنه تاسو بچي کې مسلمانان له سره خلئ اول خام کافر سره سره خلئ تا تا پوست بکی گی اپی اصلاح تا دا چه بس تاسو کافر غالب کل پو مسلمانانو نو زی کن دل تا سگو ره کافر رو لزی دل تا سو سری تاسو داغین چاپیر اگر زی دے داغین حفاظتم کاؤ مخبیرین و لکولا مسلمانانو تم غلط خبر هم انقصانم کاؤ تاسو فکر مخلو دلته ترازه زی دا دنیا خونه دا جلتا که داغین و دلتا که دی نوها دا ګرمکه وای کنه دا غدا ابو دولاما وکي ساو غریب شه نو خزه ته ایوې سلاه وکړه شهدا تلانشه بادشاہ کرا او ته بو وه خزه ته شهدا شان ته ابو دولاما نو پېسه مې سره سبته وروړ کنه ابيزو بادشاہ ل نو لال بادشاہ لاغه ته په پرياش په جناش چون ميدلام هملا شو خزن وې هملا شو نبا تشاډر خپاسو نا کوم له پیسې ورکړي اشل په قیمته ولا ورک څه په دې څه گزار او کا هم په او اخزه جرال نو نبا شاخذ ته جداش نبو دللام مولش خاون ا خرابو خیر پیسې میسه ولاګي چرالو چې بادشاہ کوړ را نو څه دې ته خبري دللام خزم لره هغه ویننه خو سره غلي وا خاون دې مل دې ځبتا ولا کې د نبی بیا pore پور دلو دا pore ودا چل را سره وکړه ا دا ځکه له کومه بشان به لا وله او اوس وګورنو تر پلي مسلمانانو یې خبری خدای دې دغه دنیایي خوړتي او خایم دورا د پوس نه نور خبری نو دلته کې منافقانو دا نه کولی کولې دا دې مسلمانانو لړالو په موږ ورته اوسره نو شاده کنه او ال تک چې بلالل ناری تبه مونږ تاسو سره ملګریو په دې چاله باندې بې کول نو قران مجید أغيله زورنا ورکړي چې داhto تش د دې خبره نه کو دي ایمان او د کوبر خبره ممتاز کو ایمان پرې کو دو چې کافرو سره شوي ولن یجعل الله اجرنګرز یلا للکافرین ده کافرانو ده پارا خالل المؤمنین سبیل للمؤمنان وبانلار غلبہ دېنه مفصلینو مسائل معلوم کړی دی دا خبره ده چکر یو مسلمان ان پیوزے کی کافر د مقابلہ کی گواہی کئی نو د کافر گواہی چا دا مسلمانانو په مقابلہ کی او دیتا پی نقصان جوڑی گی نو دا بان قبلی مسلمان نابالغ دے نو دا اغا پا وکالت کی نو نکاہ پا بارکی چکم وکل گردی اغا با کافر بلکل نہیں دے رایت نو ملو مکڑے اور اگر شان تے کافر تبد مسلمان میراثو بالکل نہیں ملاویگی آیات کے اشارات دے خلیتا جو چرے اللہ کافر لپ مسلمان باندے غلبن ورکی دنیا کے کارودا کے حالات جوڑون سی اخر کے ولا نشتا فنی په حجت کے ولا بالکل نو ورکی کافر مغلوب دی ازله مو زور خو ځان نشری ان المنافقین دا ګول لكم زين المنافقانو قباحتنه وخباثتنه شوروسی دیخا یا کینن منافقان یخادعون الله حق کی دوکه کی دلارہ او هو خادعهم او غظا ور کی دیلارہ هغه دوکه کی دی وسره کہ دی راغه فزان خبر شنه دی پوښتوه دوکه خو مون سره وشو او هو خادعهم الله فظا ور کی دیل ردی دوکه تفسیرنده معنا کی او یا څنګه چې الله د شان سره خای را دی سره دوکه کی او دوکه ردی په نسبت باندې منا او اچ الله ته نسبت شنو اخوبیا بل شانې کنه په پای کې اخکاره شکل دغه رچې نه دی له سزا ورکې وایدا قامو ال صلاه دې کړه چې دې ودریږي مان ځتا قامو کو صلاه ودریږي ډېر سستاوناراسو کو صلاه دا جوړریږي چته به یاران چې جردا دې مزل راغله اوا پر سترنګ کرکې چې مسلمان د پدی خول اخکارې د مسلمان بن نه خدای چې دې په عبادت کې ډېر په شوق لګی دیک مه منزل راضي او چار چاک براضي دقیقہ عجزی بهې پړک او چه رنگ ته ګورنو کی دی چې څوڅه کړي نو زړبې ها چلا سره ملاقات ته کنه نورنګ به بدلي او په خندا په بګبرولو په غفشک بنه راضي بلکې ذکر بکی چاک چاک او چار چاک براروانی او دس به کور کړي دغه خصيبته کدا غني مسجد سره بهو کې خداګه بردا چدی به آزاد راضي چار او اعداد ازن فرطلیل خبره چې اذان یو سړی وورید نو کدی ملت نورانې غبش او کدی ناس تن راپابس او کولانینو را روان بش دانه نه چولان له دې وړډه لکه سمبلی چې زه یلا باندې ووځو وخت دیلا ګوره یو هغه حدیث خبري فاللله رحمکه په موټولو پیرکو تاحد زموږه منصب علاوه کې ښا دا ګور اخكار د منافقت نه خبر چې وسړی قصدن پدې کې سستې وناراستې کوي ټټم د منزل آزاد او چاکرات لګولی یا شن د اختر منزل ایدا ته تلل شو نو چې په شوق <تصفيق> او محبت لې جنازي د چا سره څنګه دک شانته د دین پکارونو کې بچا او تلوار کې او خو د منافق حال لیناغه ته وته چې راځه کنه نه به تاسو را تش دیار کا ابو نه کیږي او دا غوې یاره نو ته ته درځم ها هزر به اوړې روړې نمازه تابع کب ونکی نبی علیہ السلام ویلو چه افقل الصلاه ته عل المنافقین صلاه العشاء وصلاه الفجر ډیر درانه منځونه په منافقانو کم کم دی د نماز وختانه او د سہ دا په ډیر درانه دي دای او ویلی وجه کې خبر شو چې په دې کې سم راځي دی ثواب دي په خارپوس وبراګلیو جمعات ده راجر راځي او ثواب دي خو ناراسته او ستري دی او دی چې خبر ندي نو ا چې راځینو څنګه یو راوونه الناس خو جنکی خلقتا ریا کوي یذکرون الله الا قلیل ہنے دی الہ ماګر لاګو سم یوم ذکی چتان او کړه زګر تلاوت کین اغام یو سات نسته بیا مثال دا کا ساده سړی تاسو ته چې مونږ څه سبق ما بقو تا غو بس مونږه که مارا دانګ ما نځي دروازه خالی نه کنه په جماعت او دې ته هم ګورم چې څنګه سورې په جماعت کې کله یو خوا ګورم کله بل خوا ګورم کله کټم سوره پاتره سو خدريګه خدريګه دروازه کاتله فالوکا تلاواتوګه د قران ذکر وکړه د رچریبو آیا او استغفارو آیا نه بس هغه بچا پیره ګوري او لکې امام سٹا استاد سٹا او ټیم سره سورو کله خدريګه اوس کله ټیمم بدل په لوي ټیم درګه بزول ټیم درګه خبر باقی الله بسټل کې ځان لا نور ولا الکه خو غل کې نه ماندل راغل او اوس به امام راشي او بدر کې مونږ وکړو ځا نا غادي بکنه ستپ یو سر لذي یو سر سلام عليك وبالفرا خبره تم کو سم شو جوار سم شو او بل به جوړ کړي جورا اون الناس ادا غيومذره دغه پافتکه یا په میاش کې یا په کال کې یا دغه یو ورځ کې دا به نه وینې یادغم بر وځو کې مسجد را غم مذو کې ولې مېلمانه زه راځي کنه ټوپه پیدا کړی اځه اغه چټي کې کنه بیا یو کاله دې چټي درته ومیشتو اغه چټي اني راګرمه ا بیا دې ملمازه چټي دې دو څه تا کوم شي یا مارای شنو دي بیاډیر مړني ابل دازه مخلوقات دي څه دا زه هو په اوس په تا کاله چې ابو منځنې لیدلې اځه مزدوره له پندې تنرشي پهنځي سره پدې ځګړې چګوري مو زموږ خو ما تقول أنه ماذا تفكر وماذا تفكر وماذا تفكر وماذا تفكر هذا حال وأنه في مزد يراؤنا الناس نبيه الله سلام قال لأن ربا تعل القرآن والقرآن يلعنه وأنه يصلي بقرآن للي وقرآن بفاق لعنته وربا مصل وصلات تلعنه وأنه يصلي بمزك وقف المزبه لعنته هذا مزد يقول وربا صائم وصيام یلعنه رجبینه ویل رجب اخلل لعنتوی ته چرځد غلاس کاکنه بند چلے غنا نه کرے توبه وینسته ا باندې کړپچه نماز او فطرین ذکر کوي ها د خوان عبادت ته نویل سلام ویلو زماده سترګو یخوالی په موز کې دی ویو چې کلا ست تکلیف درته ورسی تکلیف بیماری درد نو موز کوي برکات کوي که څه كو غواړی حاجت می سالک كو کټوبه واسه د ګنا نه نومونځ وکه دا شانته یو کار کې پریوتای په شکه چوکما کنه کومه څه لکم نو مونږ وکه د هره خبره داس په مه نور تورواله جراشي خلک جو تندر نه ووی نو مونږ وکه ها کله سفر نراشي نو مونږ وکه کجمعت رااله او داس ته وک نو مونږ وکه د ورته کاته کا داس ته وک نو راش خبره عبادت ته مونږ دین په دې خبرونه ډاکتي ځکه چې بدن کې لري یو اثر د ډېر خوګري د بدن آرام او راحت ته راستول وايي خپل دماغو سکون نه پکه دا خوګه بدن یې پیدا لري نور ارته سم پریشانې خپل کونه سره د پکیږي نو پاري جتي یاو کې هوستا هغه پیدا نه حاصلې کیږي را تا هغه موږ چې بیا کینو بوویږي پنه کله بارا ګوري کله کته ګوري ها او باسه یو کې ټوخيو کې رانو غري نو دغه په منځ په شي اس هغه عادت قدرېو کې نوېله سلام ویلو بدویوله هغه تړیتا چې بس دې نه استه د جنوار پاتامه ا جنوار راو کوته تر څو شوروب او سالور ټونګي واله ا جوړو اتلانه ان الله ومنزه کبه کې واله د هغه شاتره سمخه پرې پس سترګې او هړو تاسو نششته کنه نو یو پانس کتره بله و چې ته ګړوډو پښاک او په محبت باندې د دین اعمال کوخه ولا ذکرونه الله الا قليل قريادي الله مگر له غوندې دا یو سوال پیدا کیږي چې عبادت خو کله کې نوم الله توري قبل کې په لړې ورکول غاړي چې الله قليلني وي نو فسرين يومنا داکي چې ګوره کله کومه کومه چې الله د رضا ده پاره وي هغه ولړېرو انوي له سلام ویلوخه ویلو جکلا اخلص دینکا تخبل دین ایمان اعمال خالص کا یکف کل قلیل من العمل نو كط کستا لگ عملو موی نو اگذل کافی دے جا اخلاص بکی مذبذبین دب بین ذالک شکمن دی ادر دی پامیز د دی لا الہ اولاء نو دی ترخ دی مومنان و سراء اون دے طرف تا کلاک دی کافر و سرا منافقان دیتا ہوئے. مینز مینز کی دی توي میانس میانس کری نو او فزرین معنی کی چنه خالص ا مخلصین مومنین دی اونه خر مشرکان دی جکو پرهکاري میانس کی اولي لوي مزذ ذبین بین ذلک مثال دی <دا> اگ <را> مو علق خزر دی یو پلن دا گور منافقان دا خلق دیکھا درمیانہ دی شکمن دی پمیناں دے کہ نو دے طرف دی مومنان سرا کلاک خالص وعنده ترفضا كافر ومشركان وصرده ومن يضلل الله اقول لك ان اتبعوا بجمعه ولم يتبعوا بجمعه لا يستطيع رأيته فلا تجد له سبيلا تبن مميزا قد يبعوه اذا فقط اتبعوا بجمعه يا أيها الذين آمنوا تنبيه المؤمنان اتبعوا بجمعه ايمان وعلا لا تتخذوا الكافرين منسي كافران قولوا يا من دون المؤمنين دوستان سواد مؤمناننا تريدون اتبعوا بجمعه أن جو گردد ودا یاد الله ده پارا علیکم سلطانه مبینا بقل سنمان دی دلیل ښکارا ته والله ده خپل تر په دلیل جوړه سمانا ته بیا ان کار نش کولې چته لږه ابيرو سره ویناس تاسو توکلګره علي خوخ دي نو دلیل جوړنه کو ان المنافقین یقین المنافقان خلقوا فی الدرک الاسفل من النار وبابقى تبقى ده طولنا لان دی کې دورنا درک الاسفل د ټولن لاندې اوه کټه درجه د در جهنم هغه ته وي اندر کله اسبد نو هغه تن به بدغي کیخه هغه ډېره درجه دي او ځکه بیا راشي اپاره درجه کې خلق پر خلق دي نو د ټولن لاندې به منافقان خلق دي او دنیا کې هم ټولن لاندې خلک وي کنه چې په یا غلطه کې استقامت دی پتا کې دا خون کې اځه ته یو په نه دا ډېرګرانه او اوفاسترین ذکر کئی چه دیر پار توابید تی فجہنم کی سندقل اری نو بس پاگئی که بے جغندہ کڑی دن آؤ پراتبی پکئی نور سوک بنیوی نیخوا بجہنم کی دا بو اللہ دا خب کانو دا اے بات خب رید اگو بلدہ چکا دی دا پر یادو کہ جا اللہ موند جہنم نو باسا نا اللہ کا طرف نبوتی ویلی جتا ہو بلس کے پراتے ہیں سندقل کے پراتے ہیں دا دی دوکہ ولن تجد لهم نصيرا اته بنم مرذل لپاره سوک مددگار چاغاله سفارش کیو بچی کی. دغه نو پر ستر معلوماتي چې څنګه دې بارہ کې داسي وي نو استدلال کیږي بل خو د مؤمنانو به سفارش کیږي او کی یقیني وله کیږي کی خان داغي بوا دلیل نه وله چې داغي به اندت کیږي غیره با سفارش قبلېږي الا الذين تابوا مگر اخلق اج توبه د منافقو واصلحو عمل صحیح کو وعد صمو بالله امنګول له ګولې بدین د الله او قران د الله دې ارتسان کې دا معنا وښترې چې ته په قران باندې پدین باندې منګولې و لگے نو استا بده کافر سره تعلقات ختمو الضروري او کناګه تر پاکستان نو دې ته منګولې لا ګولوي واغلا صو دینهم لله اخلاص کې دین خپل دبار د الله فولایک من المؤمنین بردا خلق قوم الغریب د مؤمنانو سره مع المؤمنین څوک د ما په مینا سره تدا نمومنان نشمارشو یا مومنانو سردی او بل مفسرین داموئی چه گوره مومنانو مسلمانانو تدای و سبق دی چه کم خلق نوی نوی را غلی دین اسلام ته نو دین خیال ساته خا اگو اسطاز و مسلمان رو ندی چرالو دین اسلام قبول کو او را دین ایمان جذبه دا فاکی نتاس آگی خیال ساته اصل جا غیده بس پک نظر و وصف يوت الله المؤمنين اجر عظيم اجر ذا قربك الله المؤمنين تاجر ال يقول تا. دا نه وی مسلمان انسوی او کدا مخکنی وی وصفه اسوفه در قرب زمانه پاره ویني ده دا دېر د جزامه تيقن پاره چې بشکه یقین خبره د جل الله بوله اجر ورکی ما يفعل الله بعذابكم سكار الله تاسف عذاب كولو. اللہ سکی جتا سو لا عذاب در کی ان شکرتم و عمل شکر دم کی جتا سو شکر ادا کو ایمان امرول اللہ تا سو عذاب نه ترک ور جتا سو نہ شکری کرے ایمان امرول نو عذاب در یاد در کی وک ان اللہ شاکرا علیم دی اللہ قبلون کی پو استا ایمان و عمل اللہ قبلی او استاد عزرب اخلاص او پو خلوص مند پوئی کی علیم طرح دې عمل خالص کی ایمان محکم و مضبوط کے. او مضبوط کې او خپل عمل هغه په شکريه سره او د ایمان په تقاضا سره هيستا کې روان کې واښو ايمنا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء ايمن القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما دي سوره النساء دمخ كنا قبائح سرود ومنافقان وخلقوا داغیچه اسلام سره کوم دشمنی وا مؤمنانو سره کوم حسد او بغوزو نو قران و مجید داغی ذکر کاو او به شرایط ذکر کلو د منافق د توبې چې هغه سلور شرایطو کله چې سلور خبر داغینا صادر شي او د زړه اخلاص نه توبه و بس کې د منافقت نه الله یې معاف کړي فنور شراطو زکات راځي سړی توبه الا قبلې کې الا واضح کېږي محقق کېږي چې په دې شراطو باندې برابرۍ مقام کې مؤمنانو ته تعلیم سبق دې کته جوهای چه منگ ده اعتمانانو اصلاح کول غالو منگ د منافقانو اصلاح کول غالو نو نداغی ده پارا تاسو اغا طریقه اختیار کې چه اغا مناسبی و صحیح. او قرآن و مجید اغا طریقه خودلی ده زکه چکل پا اغا طریقه بانده ده اصلاح کوشش نئی کې دې شي چې هغه منافقان وجود کړای شي او تباهونه بسيو مخالفتهم کی نور نقصان بوکی نغدا طریقه دا چې مو به هم نصيحت سره پوکه ښکارانو مغسل پکې نهي بلکې د شانته مو به هم نصيحت سره غ پوکه یو دا تعلیم ده په آیات کې بل مؤمنان او تعلیمات دي تاسو اخلاق دې بالکل جامع وي تاسو دني کوم کوي تاسو د معفیوم کوي چې سر سره باندې کړل تاسو چې نه نو هغه په تاسو ته مختلف درجات خي بل هغه مقامم خي چې تاسو بسې چې بدر دي اشعار جوړ کړل تاسو هم جواب کول اجازت اجازه یا یا موقع کی دا سراغ لئے چو تاسو ماندے زورو کلیشو او دے اسلام نام اڑی او پوشوئے جمون کمزوریو سکولی نشو نو کسرپ پجبہ بانگ دے داغی خبرو منی او زلوم مطمئنی پا ایمان نو دا دیوم اجازت لا یحب الله الجہرا نخوخی الله پاک اظہار کول بسوئے پگونا اپا با دے سارا من القولی په خبرو کې بځبه باندې الا من پهولم مگر هغه رسول چې ظلم په وکړی شو نیو معنا درا چې مظلوم دی ظالم په ظلم کوي دته اجازه ته کې لري فریاد وکي دا چې حکومت تایابل چا تا چې ظالم نه پنځ نه اخلاص او ځین د دې اجازت ته اجازه ته کده داغه ظالم د دا ظلم خلاف आवाज اوجت کوي او خل کو تا وای چدا سره ظالم نه <تصفح> ما باندې زولم وکاو اجازه لا يحب الله الجهر بالسوء از خود الله رب العزت دیو بنده داس فریادونه شکایتونه او دا رنگه بدرد وی نه دی خوخه چې په جبلګیارې بدرد الا من ظلم ها یا زالر چې بغه باندې سولم کړی شو ظلم فریاد کولیشی شکیت کولیش یو سرے را گئی نبی علیہ السلام له حدیث دا بو حریرہ صد اللہ عنہ فریادی وکو چیزمائیو گاوانڈی دی اما تر تکلیف را رسی ان لی جارن یعذینی تکلیف را لرا لکی تکلیف را رسی گاوانڈی میرے نبی علیہ السلام ورطا دا علاج وکو چیزا سوکا اخرج مطاعک فضعو علی الطریق د کور سامان درا بارکا الار کې کېدا اناسیو سره تشوف راځی ته پوس کې کنه ناګدا سه وکړل ناسبونو یو براد ته پوس به وکړل دا ولي ناګبو ته شراب ست دا دامه مې ته اونکل پوه پلي نو نا غبوئي اللهم العنه اللهم اخذ الله توبا پدیس اللہ عناتو که اللہ تیر و سوا کے تی عشر میں دازجو سوک بارات لو نو آغی بخیری کولی آگاوانڈی تا نا آغر آغی جرت تیمینتو نشورو پلچی تو وز دا سامان دننکا چاری بار توم بیاسن ایم نو چکلی و سلیباندز ظلمو کریسو نو دیل اخپل ظلم فریاد کو جیس اجازت تیو تا من ظلم دا دروغ او اظهار کول دروغ ورول لچا بارکه د دې اجازه نشته اکه مظلومه شکنه خدای ظالم بارکه به دروغ خبر نه کوي بلکه صحیح او حقیقت چوینه هغه بووی یاد صحابه کرامو خلافو منافقانو او خلق او کافرانو او خلق شعاری نو قران د اجازه تو ورکو چ تاسو پسوی لګیاري تاسو جواب کول شه په صورت سواله کی راضی ده معنا <تصالح اله> او <أولا> د شانې بهتر مضمونغري صورتور النحل کے چې او ساړی مجبور کلی شو چې ترکوپ کلی مو ووا ایمان نین کارو کا او د پو شو چې بل حال نه کېږي نوې با پهجب باندې ظرو کې او د ز نه بزانان ساتی زو بهبلکل مطعین ساتی لا یو حب الله جاهرا نهخواښی الله با اظهار کو البسوء بغونه سرا من القول قوینا وبجبا الا من ظلم مگر هغه سوچ د باندې رسول مکلی شو جدي راغه فریاد کولیش دغه معنی ازه هینګه ساته مجبور هيكلی چې ایمان نہ وړه ادي وچ طاقت می نو ودي وي سبا سوړې دمه یار سچي خزرته مطمئنی اغه صحابه راغله نبی صلی الله ته فریاد کو چې موږ استا بارکه او وی دي جبران او قزيدا سكرتري ډېر مجبوره کړلو نبي رسول الله ورته څنګه وې څو همت نه وي بیاونکو ته موږ جوړې کیو اجازه درته نو دې معنی کې ان به تر وایلې او دې مقام سره دام به تر ده چتا دې او سړی جرم او بدیخ کارا ندې ته غیبت نشوي لکه چې اصلاح بنیت وي چیرې د خپل <سؤال> اصلاح وکي یا ته مظلوم کړي مجبور کړي ندې ته غیبت نشوي ویل وو آیا کاروایا استادوم راڅښ شي هغه ته به خبره راسنو پخپله به خپل غریوان کې سوچو کی دا رسول کومه نایا ته در جامعو هر قسم اخلاق لري او کان الله سميعا عليم دې الله ردن کې پوایا نمزلوم خبری آوری، پریاد قبلی او دا اغا دا زرپا حال پوئے دا شانده چه بجب سوئے نا اغا آوری زرکی چسدی پاگی خبر دے انتو بدو خیران کچرتاسو خکارکوئے نیکی او تخفو ہو یا پٹساتے حغا او تعفو عنسو ان یا تعفو معافی کوئے دیو بدینا دیو تکلیفنا فا ان اللہ کان عفوا قدیرا فس یقنن اللہ معافی کوئن کے قدرت والدی یوم رتبدار ده انسان فطرت د اجتماع دی نه کی وکړي هغه د خکاروي انتبه دو خیرن نو کله چنیت صحیح دګدانې دا دي جزانی کی کومه چې د خلق ته خبر شي ډېره بار چې دین نیکو کی وي پر سر اندازو کی یا یو تر کم وکړه په سنت چلا ولیما یا د ماشو ماقيطا نو دید چې چیز نور ته برا تواخی یا نور سا خیر خیلو او امداد و حمدر دیو نو دیدیم د اجازت تی نیکی جغکارا که دیکتا او تو خو ہو یا توی چی پتے ساتم بس چیز سوکتے خبر نشی چی چالے کوم آغی خوی نی کنا نو داو کې او تا بو انزو ان نیکی کول سکی چی تازر چا بد کری او ستا تا قدشتا چی تت انتقام و تو تم پارےب جوړ کې تکلیف وتا وراسه خو نه تو وے جرا بس زمافي کوم ندا اوچت ما کام او تافو انسو ان زمافي او کې دی او باد کرنا ده پاغه او درجو کې بهتر درجه ده اوچت درجه او دې باندې صحابه کرام بالکل مکمل او ګرو بلکې په ډټول زرا ژوند صحیح نصاب او هدایت ملائک حملت العرش اغه دا مندره بار سوال کوي دواګانی ولا غواړي نو وګوره اغه دا الله رب العزت تعریف کوي دا الله صفات او تسبيح کوي نو 파رے کوم د دې خبره ذکر دي څنګه قرآنوي فإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا قَدِيرًا جل ماعفی كون کې قدرت والي نو ملائکوی سبحانك على حلمك بعد علمك الله پاکه تعالی صبر صبر باندې پس دې ته ته تا تاسو معلوم دی دنیا کې د خلکو پر ظلم نه اندازه نقصان نه وینې ا بیا هم ته صبر کې سبحانك الله ته ډېر پاکه سما ليك او نورماله کوين سبحانك على عفوك بعد قدرتك الله ته ډېر پاکه چې مافي کې بنديان ته پس دې ته کاجرمي تا قادر قدرتې طاقت قادر ہے استاد ہے لوی قدرت ته جته دا بنديان اونې سه او به هم تم نو بند دا تعلیم دے چستا قدرت او طاقتون نشتا الله چې سره د خپل قدرت نمادي کی نو ته چې ما دیو کې نو ستابم ډیر لوی مقامي کابا کار دي جو کې يهود نه برس ته پناکارا اقوال او الزامات وباندي دې زینوالا زجر دی ښا اغه په دې صفاتونو پوره او مؤمنانو ته چوسه تکلیف او سو رسیدو نور دې ظالمانو لور طرف نه ان الذين يكفرون بیااتل جننا خلقو چکفر کی بالله وبالابه او رسوله اپ پیغمبرانو د الله او رسوله پیغمبرانو جو جدایو کې په میاں د الله کې ا د پیغمبرانو کې جدای کول غوړيخه د الله ا د پیغمبر په حکم کې پطااعت کې په ایمان کې ازغ جدای جاستہ چې د الله کوم صفات دې نو دا غي نه مخلوقه ډیر خطرې اگر کاران بیاو میکنه الله صفات باندې خو موصف کې دي نشي نو دا فراخوستا چې د الله ځان له نو ملایکو دا, دا انبیانو خپل مقام دی نه د هغه فرق دا څه نه دی ابین سو وي وايي کولونا اوایدی نومنو به بعضه ایمان له په بازه او کوفر کو په بازه تی ته فرق چې ایمان کې فرق کوي الله مانی پیغمبر لمونه نو دی تی ویل شي کوفر پر استر دی بارے کې قران صفه او بل اگر خلق ت تعدد الله کي لازمي غني او تعدد رسول لازم نه غني ناون پکې داخيل لکھنه تاري کي لټول نو چت هغه سړي رچ منکرې حديث ته چه هغه د احاديثه نه منکر دي ته نبي عليه الصلاة والسلام هغه د الله او د پیغمبري دا فرق کړی نشي نه جوړ او دې منکر دي احاديثو فدی بانشیر دیکی کمزور احادیث دیو غلط احادیث دی داغی چاند بین او داغی انتخاب د دین علماء اکڑ دیکھنا چکاگا پارا مرتبہ دی نو حادیث دی قرآن صرف ایک گو ری اولی دا مطلب خونه دی چت چٹ پٹ انکار ہو که اخو بیا کفر دی تکا حادیث دی قرآن دی غیلی و نبی آلی اسلام تا چتلے حلقہ تا تشریع واذا حدو كده قران دا واسو شیر احادیث نے دین میں منکرس نو اگر صلیم منکر دے اوک عثیر گرزو چڑا حدیث نہ منکرس دا شان ولائک نہ ال انبیاء منکرس بزی جملے ترقہ چ من ایمان رو لبازے او قبر کو لبازے و یریدون او دی ارادے کہ ائی تخذو جونسی بین ذالک سبیلہ علی په میمنس کلارو بس دا خو دې خپل څه می کوي کنه یو د الله د پیغمبر خبره یو یا خپل لارستللی لکه مشهور بادشاه او اکبر او دین الهی جوړ کړو او دا ونرست چې بیا وزیر اورسه څوخ پاس نه هغه نوښانه کوشش کړو چې اندوانو د مسلمانانو یو مشترک دین جوړ کړي چې بس د دې لپاره ختم شي او څه ایدر سه ہہ وڅ د اکار د دی یو شیو ځن تیریګه دا جګړه په ساده ختم شي ناغه ول په اتفاق را وست دا اکثر بیوقفانی ده سي اتفاق او اتحاد د مسلمانانو په اسلام راځي په دی نه چ سرکاره نو بغاې د کفر کوي سبق د اندوان او سکانو کوي نو په دې کار سم شي اسا باغې کوي دا دین الہی جدي ورتوي دا خو سوال له سواله مخ کې مشرکان راغلو نبی علی سلام ته چدازه بو کو خپلو کې بارو غو جو جاريبو کو ا مطلب دا چې له بچوره تراخ کو ندازه بو کو چې او کال نیمه مستاره عبادت کو او کال به تاسو من د عبادت کې روزو وخت تیری کې باجه ګل بختمشي نایا ته نه نا راغله قليا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون اي کافرو ز عبادت نه کوم دا جاج تاسو عبادت کوی اون تاسو عبادت کوئ دا اغزاد چې زې عبادت کوو دې کې هډې دی له فرق دي چاريون دا څه لا خور او وبوزای کولې سمکا اسماني وزای کولې دا چې تکي نو هغه دې نه لای هیڅ ورته هغه وي چې بونیا دې ولا پدې یخو چې چکنی ته جوړا کړو س شرک س کوفر اسا مسلمانانه خبره دا کې دې شو قرآن مجید يهود له زورنا ورکی چ دې د دې نن دا عادت ته چې مون میانس میانس کې لار جوړو ورستو په فرعات کې هم دې اجازه ناو چته یو د یو امام خبر راغلا بل د بل راغلا دې نه خو بیا بسات جوړیږي نو قران مجید په لو یا ستا په بنیاد زانه ورکی هغه خلق له يهود له چې دې پکې میانس کې لار وباسي دریم شخ پکې او دیکی بل لار نشتا ایک او دومیانس کی انصبل اشتا دی پا دیکی اومی موپا کی گورو با کیا رکی کر دا خلق دا خلق اولائک هم الكافرون حقا دا خلق دی کافران دی بشکا واعتدنا للكافرین عذابا مهینا اتیار کلی جمعون دا کافران دا پارا عذاب رسواکا ان کے دا خلق کافری الکافرون حقا دی پا کپر کے شک نشتا پانا دارا چو کپر یقینی دے بیشک دے دانا چو دا کپر پا حق دی نا دی دا کپر یقینی دے بیشک دے چی اغیید اللہ و رسول میں انس کے فرق کن ایمانی رو نرو او دی پاکی منس کے بلی لارویستا دا دی کار دے نو ہر دور کے اغییدہ زور لگی کوشش کن چی را موندی دا خلق سنگی اوکڑے نو مسلمانانو بندے ام زور لگی <تصفيق> جدی پهې د سوو خبرو نروته شوي ت پرې خو نارتفااق براش دا یو قسم خلش دیې چې کم صی خلق د مومنان عدي بشارت ب شارت ځ ک کې واللهرینه آمنو بالله وررسولین خلکو چې معه راړ د پلابانې اب پ غمبرانو دغو ولم ی بین بيننا ح من نوم جوایی نه دهکې په منز د اوتن ددي دی کې تول پ په خپل ځ مننی حق تا فرق نه کې چېیو منوبلنم یدو. د خپل طبيت کارو نو به اخې پیغمبر باندې ایمان نه قرآن د مؤمنانو ذکر کوي چې صحابه کرام دي یا په يهودو کې کم حق برس او علما او دا د هغه سپات دار چې ایمان ورړي په الله او پیغمبران اوذاین کې په مېرس دیوتان دي کې ملایک سو یوتیہم اوجورم دا خلک دی زر نه څورو کې الله دې دا اجرونه د وکان وکانه الله غفور الرحیمه ده الله به څنګه رحم والا بشارت مؤمنانو ته سہل کرا غلو نبي عليه السلام له ده در يهود مشرانو غټانو خبره کوله د هدا ورته وي چې ګور دا څوک چې ستاره کتاب غټه مون تعلق لګوي کنه نو بده باندې شک راځي چرته ته ځان نه جوړه کڅوګه در تخي ته تاسو ک چې مون کتاب د دعواتن غراواړه په یو ځای باندې سنجی موسیٰ علیہ السلام لکتاب ورکرشو دا داغی یو لوی سوالو نو قرآن و مجید داغی جوابو نا یو الزامی جواب شی داغی خلقو کی کم عائبو ناو نقصاناتو ناغو تشماری چی تاسم خبر اکوئے تاسو خبران دا منلو دا زانتو گو رہ لگو او جو ان تحقیقی جواب دے یاسعلو گا احلو الكتاب مطالبہ کیستانا کتاب والا خلاقو انتو نزل علیهم چو تنازل کی بدیبان دی کتابا من السماء یو کتاب پیوزل دبارینا دی خیال دی چو تا پیوزل مون مو تا کتاب روڑا کل بیو مون دانشو من مون بتا تا گورو چو تا براوخی تا کتاب روڑی دی مطالب اکلو چو مون پیوزل کتاب روڑا نو جواب شورو شکا فقدسا علوم و اکبر من ذالکو اس یقینن دی مطالبه کلو موسی علیہ السلام نړیرا لوی د دین اکبر من ذلک دیرلوه مطالبه کلو د ګستاخ په لحاظ سره د ګناب په لحاظ سره سیویلو فقالو ارنا الله جهرا ویلو دی شوخه موته الله احکارا جهراتن احکار موته چی پی وینو سره دی چی کلامی اور ادلی مو ابياد اگینه منکر شو موته احکارو خه لا ګور فاخذتهم الصائقاتو بظلمهم پس اونوالدیلالا یو تندر سبب دو ظلم دو دیم دا لگلوی ظلمو چی نو تندر پرانگی مرشو حلاکشو بیا موسیٰ علیه سلام فریادو کاللاتا دعای اقوخ تا نو بیجوان دا دقا خلاق دیکا او دویم ثم اتخذو العجلا بیاونیسو دیسخی فا عبادت سرا من بعد ما جاعتهم البیناتو وازغ نه چراغ له دیتا واضح دلائل دی مطالبه کول موسی علی السلام ته چموله کتاب ورو چاغلار نو دلته کبیره سخی عبادت شوروک لاغه تعظیم شوروک هغه تخپل الہ اوه هغه وګن کارساز او مالک دنه پیدا نقصان ازاین محبت معبود او ګرځاو آیا بل ته به چ داله دا خیله ام موسی علی السلام په الله شنه کنی نو لایق یی ودا ده در دي نقصانو پایبو نه دیو چمله کتاب را لکان فاظونا علی ذلک او بیا دی احسان دوا ګره پس مونږه ماپو غل دی دا د ګنا لایق نو د مافه خطبه تزان جوړ کو ته به ماف کړه کنی هدیجه کم کار کړه نو علاوه کنه چې ماف کول نو د دې سکر چې پیغمبر موجود دي او اگر ته لری جديد کتاب وروړي نو پیغمبر او کتاب ساره د دي دیولکه د نسخه عبادت او شوروکو بم رج اعلان دي فاتاین موسی سلطانم مبینا او ورکل مو السلام لرا دلیل حقاره واضحه معجزېم ولورکل او مختلف نشانهم ولورکل د خپل قدرت روع بم ولورکل چې په روان بولي دو نوکه ډېر بلې بچې ځانټوي او بس بیا برا پیدا نو شوټینګ دې دلایلی ولا ورکل معجزات د موسی علی السلام او راد ورفعنا افقهم الطور بميثاقهم او پرته کړي موږ د پاسه دې راو او سبب دوا دې دې بميثاقهم دین موعده غستا تارات چې لراول نو پاغي کو الله ته غرو چت بزور ہے واخلے نېړو دی او چې کله هغه غرت لر شو نو بیا یو ادمه اتا کلا دا دې کبیل خلق دغه وکړه قلنا لهم ودخلوا الباب سجدا اوله مونږ دې داخله شي دروازه ته عجزه کوونکی چتا سو کلا ده نو سرون اخته کې او پاه یزه سوال کوله ګنه نو الله ته حکم وکړ زه تاسو غوختري نو ده خارت دن شای نو عبرت ملاوی گی خدا خار مقدس تی نو رضی عزتو که عجزیو که داخد بدن اگه عجزیوه او بلی و طویلی و قولو حطتن چه پا جبه بانده با, باند با کلمه و عید بخشش اللهم حط عنا ذنوبنا چل لازم مونگون اهون معاب کی موفا سرین زکر کی جدی کل نو عجزیو نکلا بلکه بو سلندور اله ورودا انتهائی بے دی بی وکلا ا د حتتون بجائے حتتون فی شعراتن وی چمولا غنم پکار دی بلشو کې بند نو خبرو خلاف ورزی وکلا وقلنا لهم اویل یوم دیتا لا تعذو فی سبته جتا سو زیات مکه پرواز د خالق کې اب تعظیم د خالق <مانا> بی بی نو منه به دی بارای کې خلی جوړې کړې هغه دندو کې به جوړول او مېن درته ورسته لبیابې بل روزنیول نو تعظیم دې دغه خالي دروازه خراب کړ نو الله ته شادوغان جوړ کړو شادوغان او شغړر خصيس او مکرونه اوردې نو چون څنګه داز یو کنه چې هویا مکاری کوله او سپخاله کو نو دا به شه دې Waخزنا منهم مثاق غليق <تصفيق> او غ منga dadina waada مبta فما قهم مثاقهم پس قسببda مع توردي وlara ووكفرهم بآاتلا او ق دكفرقول الذي pay ووق لهم الأب أ بغير ح اوجلدي بغم bar لra بgunaana اقبل اندام اندلا تسلیموله چې دان بیا معصوم دی پاک او دی قتلول وقاولهن قلوبنا غلفو او ایناده دی چه زرونه زمونگا ڈک دی علمنا یا بندی پپردو که غلفون قردی تی تاو دی سل بندی چه تارس خبره کهنو زیوتا نا او دا بیده پخر خبره کنه دا چه بس زمون زرونه چه دی که خپل کوم تعلیم چه اقبل کم تعالیم کرده علم ازدکرده بس پاگی ور بس ور بانده وست نور خبری و تا زینه زن به اوچت گونا کلی <تصفح> بیوی زنون زمون پا پردو که بس نوزی تا خبر پی اثر نکی و که هر سمره مون بس دا زنه دا گتا شوید و اخپل بیدای قرار که و قرآن و مجید دا جواب که چه دا, دا علم و جه نده یا حفاظت نده دا پردو بل لا الله عليها بكفرهم بل کے محر والد اللہ بدے با باندے پر سبب دیکھو فر د جی دی دیکھو پر اختیار کو اللہ ولا ظنون باندے محر اختیار کو ہا دیکھو پر کو اللہ ولا ظنون باندے محر وہ محر د جباریت تو بس دیر سڑی کے نور سے نشتا دا غلی بدبخت رے دا شقیا ہو کے درد نہ ہو بل بدبخت نشتا محر فولو طبعا رانا او ختم دارا زی قرآن که محر تبیلیش قلعه سنگویل ده فلا يؤمنون الا قليلا فزدی ایمان نرولی مگر لگ ده دیس ایمان ده و بکفرهم او بسبب ده کفر ده ده ده سلام علیہ السلام نم انکاروکو کفر اپیوکو و قولهم او اناد ده علی مریم بحتان حمارین علیه السلام باندې بہتان لوي طوفان لوي دروغ لوي بہتان عظیما طوفانی دروغ او بدنامی دا پغیولا ګولا نسبت ورتاو کو جما عز الله دا بد وضع علا ها دې قتلنا المسیحا شیاقینن وجل للمسيح عليه السلام هاي صاحب مريم جاي سلامو زيد مريم رسول الله رسول الله شي رسول الله دي اگے یادو مريم مسیح وجل نوکرانو مجید دا نور تفصیلی کہ جردی با قیدہ با نرا گرشی چا ہو عیسی د یو خواخه دعوا ده معبود ده الہ ده او رست دواوی چې زمون طرف نه کفاره شویل دا د اوردی بات قتل ستوي یعنی روح جدا کول بدن نه بدن دا شاند په دې کې دی پیدا دا کوله قران مجید دغه جواب کې او د دعوی ابطاله کې و دین دی دی د وجه دی له دا قیص الله سلام هغه دین د و ما طلبو دې نه د پانځه کړه هغه ادیو هغه لرګې ته پانځه ما طلبو دې شکل جوړ کړی شمه دې د هغه شکل واته جوړ کړې شویلې دیتا خدا دا دا نو خدا کا ولې چې دا هغه خپل مرګ ورو حق برست نو دې ته وی چردا سم حاله خلق او پریزینا نو ګټاسو کې سوک ځان کامیابول غواړي جنت ته لغواړي نو باندې شان خبره چې هغه ما پځي قربان شي زمما شکل پکې وایو چې او بل قال لري چې کله دې خلق ظالمانو حمله وکړه او داگو بکور باندې ورلو <تصفيق> نو يصلي السلام الله رب العزت اسمانن دپورتاکو قال لقد عدم ويلو چه ملائکه سرهوال وته څنګه ملائکه دی کنه ناوی پشان تدیم قال وته اسمان دتا اغا خلق چه اوتان دن نور غلی و دپسرون نو, نو داوشکل دیسا السلام پرشامش اجنه نور اگه خو سم دستی قتل کن نمستی بیا سوچکو چه دا موسو چلو کن بل دا مقتول خدا سے معلومی که چه دا ایسالی سلام نلی زکر سر یه دو اگه بشان دی انور بدل زمونگ که مرگره خلوک زمونگ مرگری ایسالی سلام سشو دا سنگ چلو شو نبڑیرلوی شک کی پراوت پریوا دلو ولیکن شب هم شکل جوڑ کلیش راگو دیتا ا دې په دوه کښه وا ان الزینا خپلفو فيه او یقینا اکل کو شیخ تلاب کی رسول الله صلي الله علیه و آله برکه لفي شک منه خامخ په شک دي د دنه څه دلیل ورسره بالکل لشتقه د خبري چې موږ قاتل کړو خو بس په شک په سفر نشته نو ا څه دا وې نور پا شک پراتی دی خوا مالا هم بیه من علم نشتری دیل را دا غبار اکی حصو علم و الا اتباع الزن مگر تابداری د گمان صرف گمان بس روان دی نو چه نمون قبائی ورغیلیو سرم قتل کر دی نور نیو قبار خوز نمون قوی دا شک دی کنا چه بس دا قوو تک دا چڑر نیک بندو خوسو زمون دا پاریزان قربان کو زمون دا لاسو کارسو شکو خواه تا غصم آسان کرده چکل حق برستی پا دنیا کی نطر ازا اوه ده قتلو من و زواب ماف شما کنه گونه انگاری من و راشه پا ده بزان جنت بوزم دام لا خبر ده ده خودیره ظلم خبره ده حق برست بنیان قتلو لون و کل ده خودیر نا کارا کارده ده اگا وقتی خیسته کلیو وز پا بل رنگی اگا زانده جه حق برستوی پیران وغیره ناګه زمریدان تیار کړی چې حق پر وس علماء په قتلې او خاص کر هغه چې ردي خلاف مساله کې ردي عیبونه ښکارا کې ناګه خلق ته وې چې تاسو قتل <سؤال> کې نو بس ډایرکټ جنت ته اړ وخ بابا کې نه نو دا هغه وخت نه خبره ده چې دی ویلو چې زمونږ طرفه پکه پارش دې دېنه قتل چمږه بے گناہ خل یو نه قتلو ولهم اراده یې کوله عدم خبره کوله نمونگ دی قتلو لفی شکی منو یو خوڑیر لوی شکی پراتیری رقیامت پوری دویم سو دلیل ور نشتا گمان پس روان دی او حقیقت صار وما قتلوه یقینا ندی وجل دی ها پر رشتی آسارا وما قتلوه یقینا دی ندی وجل اغاب شکا پر یقین سارا نیو مطلب داشو ما قتلوه یقینا جلین دیو جلی هغه د تقدیم تاخير پکوش پکيروس توس او جام ما قتلوه حقا دی په صحیح قتل سرهګانه دیو جلی یعنی درو کوئی کنه نه او و قتلوه یقینا دین دیو جلی عیسی علی السلام یقینا وقتل یقین سرا اول و ما قتلوه یقینا دین دیو جلی هغه یقینو کې خلق یقین ټول خلق د قیامت پورې چپا دی عقیدو سا دی د که جدی اغانه دی واجده دروگ دی دروگوی خوا بر الله اللہ علیه بلکه پورتکڑ دیگل را اللہ باق پل زانتا اقپلو اسمانو تی پورتکڑ دی آغشان تیل تاکی موجود دی او جان دی ری پحبوز دی آقیامت کی نزده وقت کی برا کزی گی خوا توسر زرری خبر دی درستم را روان خبر دی چو السلام برازی دی بانده مفسرینو د طویل بحث کړی دی احادیث نقل کړی دی د نبی علیه السلام چه ریساله سلام برکو زیږي په تاسو کې او خنزیر به قتلې صلیب به ماتې دغشان شانته دجال به قتلې لاګه څوک ملګری دی هغه به قتلې خو حکومت او بادشاہي بکی اسلامی د جن خدمت بکی او دعوت بکی په قران او سنت باندې دې کې شاکنيش ته هغه برکو اوزو چې ته انکار کی نو ده قرآن پرانا کی کافر دیخوا شتا دازی صدا دا پاکشتا چو اغیه انکار کی دو عسی اللہ علیہ السلام دو نزولنا او دا خبر اکی شیرد اغا خطل نرسابتو دا بر رفعه اللہ ویلیه سمانا اللہ پورتا کرد اخبر ذانتا الله اللہ عزیزا حکیما الله اللہ زورور حکمتن و من اهل الكتابی او نشتری سیوتن دا اهل کتابونا الا لا يؤمنن ابي مگر هغه ایمان برولي په دې صالح عليه السلام قبل موته یې پوهما نه مخکه مخکه د وفات بدنه د يس عليه السلام د وفات نه مخکه غدہ باندې ایمان وروړي نو یا کو اګه چې کله او کوم موجود خلک لري او په ایمان وروړي یا قبل موته کې زمير دې کتابي ترازي شي کتاب او الامر او نغې ایمان وروړي د مارګ نمخ مخکې په رسول الله سلام اومني چې اقينم صحیح پیغمبر وو څوم چې د نړۍ اعلی محبوب ساتل او قیامت کې به بیا لاخو خروج کیږي او عذاب نوزول به کیږي نه پدې به ایمان وروړي د مارګ نمخ مخکې او بیا به کنه په اسټرینو پره تحقیق نو ویلو چې قتل کړی شي کنه ا کتاب ولا سره او د سر د بدن نه جدا شي هغه شي امچه تورمنده که او گوره نجه با بیڑا که اذا با اقرار که چې صلی اللہ علیہ السلام او محبوظ ده قیامت که برازی دا اغی خبر اقرار اقرارو که قبل موتیه دا مرگ نا مخی مخت که پا حواکر اخلاس چی ادی وقت سرکده اوه چکه بجلیو نی ہوگه نا اوهر قسم زر مرگ پر آگی نو بی خپل اقرار کوي اقرار که قبل موتیه مخی دا اغفر م و یوم القیامت ابروز دا قیامت یكونو علیهم شهیدا شبا بدی باندې گواہ دي په اعمالو او د دې په کارونو به اسلام گواہی وکړي چې دا خلق دي دې زمانه مقابله کې دامن سبا جوړه کړو تا کوشش وکاو تا مشانه ختمه او دا خلق دې چې دې ما سره ملګری شو ایمان راوړو په دې به خبره کیخه دا قیامت پر روز باندې ننغه اګه نه سوار دی چې عیسی علی السلام بارک دعا ورته فرات او تفرید کړو داړو کوم نه يهوځه کنه سوار دی نو دی ننند خپل مشن پرچار کئ او مختلفو طریقو سره بیانونو سره هغه ملکونو ته ګرځي جماعتونه لېږي چې کما ډېر ان ډېر او دې ملکونو ته خپل आवाज ورسويو ریډيو په ذریعه باندې او دا اقبل غلط مشن پرچار کی او دا شرک پرچار کی پا ملک کی چو چاہتے الہ ہوئے لیلی ناگے خلق و تدعوت کی داگے سفتنک کی او زمون خلق پر نپوئے گی چو کم علماء ہو ناگے پر پوئے نئی بھی کتابوں نے لکھی لیلی دا دیس علمان ہوگا عیبونا و نقصانہ دے خود لیلی چو دیکھے میں غلط و باطل عاقیدی لیلی اسلام سره حر زی کا ٹکرا او او دې بخپلو کتابونو کې تحریف کړل دی نو دا قران مبارک کې چارې کې کم صدقہ یا یاد پیغمبر مبارک کې ناغه ختم کړی او توحید مسळा هغه پکوم یعنی ضربونه لگولې دي ختم کړی صرف د خپل طبیعت او خپل خواهش خبره هغه په کتاب کې دی لیکلې دي هغه چې پاګې باندې وټولاونه کوله په جون کې نن هغه مشرکې د دنیا مشن د هغه اسلام ختم کړ بس دې له زور نبیع با دخپل باطل و معبودانو خلق و تدعوت کې و پرچار کی و مجبوره کی بخلق چشابه رازه عدیس زنو تا پراته چمو گو تا دیوتاو دیوی وائیو نائک و توائیو دا توول دا غی غلط پرچار ده خپا ملکی خدا دیر پا مزا مزا رازی ذکا غی چی و خبر نخپل ذهن کې و لکم از کم یو میاش دیر شکاله پانزو ش پیتکاله مقر ری چی دیکی بدا کر کی گی اغه یو <تصح🤣> مسلمان دی د ټلیکو زرغونی چې پرواز کوي نشي دی اپريل دی دا یاره نېږي نو دا زله ملواريخ خلقو نو قران مجید دماغ کې نويلو فاطمه نقضهم میثاقهم هغه به سبب یا دلته بیا ما ات کړه خبر وږی دښو کنه داغه سزا و دخې دا ردي وجد داسو شو پتا سو فبي ظلم پس په د ظلم من اللذین هادو داغه صنعت يهوديان دی حرمنا عليهم حرام قلومو بدی باندې طیباتن احللت لهم هغه پاک سزونه حلال کړی شو دي د اول به حلالو نبيابه حرام شو دا یو سوال دا کېدو چیرې د دې چې کمکار شروع کړو یې عیسی علیه السلام مبارک منصب جوړول لا یې په وریماله السلام باندې بندا بندامه لګول لا تورات نورو شیو ندا پا پاک کین باندې پاک سزونه حرام شو هہ جره مرستو دی سزا مقدم دا نجات داله ته دا, دا خبرې خو رستو کړې وي خو نور ډیر نقصان او ظلمونه کړو لذا خدای دې د وژنبي هغه پاسونه حرام سو غا وبه ظلم من هادو. پس دا حرام من الذين حد پس پس بسبد دا وی لو ظلمونو يهوديانو حرام ګل موږ په دې باندې پاسونه جلالو ورلا وبه صديهم عن سبيل الله كثيره اب صدد باندو لره دي خلکو لره نو لارید اللہ نڈیرو دیر خلق دو دن نارو لیو ابان دولیو نو په دیوجہ پی اگا حلال و پاس سیزونا اگا حرام شیو سو دا سی سزاوہ چو پخپل بزان حرام کرو او سو پی حرام شیو نو اللہ طرف نه و دا بزان چې حرام کول دا اکسر مشرکان اوخا اگی پخپل بزان نار سو حرام کرو و ربا او باغاستو د دې سود لري وقد نهو عنه او یقین اندي من کړي شو داګين څه سود بنا کوي سود بناخله ګور دا کم مخ نه لا خبره باندې شوی وقد نهو عنه فارن سو کاله مخ کې قران دا او بیا په زرګونو کاله مخ کې وګوره نو سود پدي حرام او دې ته من کړي شو او دې باغاستو نن به مسلمان صحل چغارشان لګي لري سود کوي هو دا به یوهودی بچی مسلمان کدی من سلمان هغه وقد انه هو عنه او یا کنه دې منکر شو داګنا واکلهم اموال الناس بالباطل او په سبب د خلूद دي مالونو د خلق کولر او غلطه طریقې سره بالباطل خبره به واتم غلطه خوله مثالم وګوره قیمت به ته ومغستو مثال <coughs> به هغه هغه مولانو چتاویزونه به کول ناغه بم با tile غلطه اېکه به سې لیکلو چا وبګه ټا پیډې کې لیکلو جواب بګه زه نه نه براله تا خوان ما وحي او تمه ته تعويذ ناغه به ښا وې جوړه براله اخله څه به او بالکل نو تعويذ کې به ولو لیکل چې ګته تا تکلیف زم ما به څه ګته ما به څه ها مالو جوړه راوړي کار مې وشه دا خبرې به لیکلې اغه زنانه به کار پوش وس خوشاله نه یو خوا مسئلے به اته هم باطل او غلطي خوله دي يهودو اغل خو به ته ملي نه اغستله حلال به كنل نه د لپاره بل باطل قران دغه ته د پیغمبر صفات پټکړو د حلال او د حرامو مسئلے ته پټکړو او توحید بیان ته پټکړو واعد تنال للكافرین منهم عذاباً الیما هته ارکړل موږ غا کافرانو د لپاره به دي کې جدید کے کم کافر دی کنا غیلی ڈرنا کا آزاد نوصفہ کے خلق کُن تھا او کنا جو چاہ بک ایمان راوڑے پہ اخلاص نا گڑی رخی لیکن الراسخون فی العلم منهم لیکن اغمزبوت خلق و علم کے منھم ددینا چکم عبداللہ ابن سلام دا اغمل گری دی اڈر پہ اخلاص کلک دی علم کی تاغی دا وال مؤمنون او ایمان روڑن کی یؤمنون بال شی ایمان روڑی بما انزل الیہ کوئی باگدا بو تنزل کل شوری داتا من قبلک او باگدا بو تنزل شوری مقستانا باگ ایمان روڑی والمقیمین الصلاۃ و پابند کے دمنز پابندی کون کے بالله والیوم الاخر او ایمان روڑن کے بالہوان ده ده اغیی صفات دی نبشارت و لی زکر خدا زی او سال راتو چاویلو چ چا نور صفات چسو زکر شویدنو پا واو سر دی او دایو پا یسر راگلی والمقیمین الصلاة نویلو چ داجر تا مسحف غلطی دا, دا, دا. خونا خبر دا سندا و فسرین زکر که چی بنکسیده ای بنجرد زکر کلی چی سمر پوری و چی صحابه کرامو الراقي بطول مصاحب وك مسحفونه كي انداق رات راغله والمقيمين الصلاه او مسحب ابن مسعود رضي الله عنه كي هو المقيمون الصلاه امر راغله خدا د قران خپل بلاغت او فصاحته والمقيم والمقيمين الصلاه اغه ترز بدل کو شاید چنمز شانخي چدا ډير لوي عبادت نور دام بدل دا صفاتو کې داخله غلط نيشته کا اولا <سؤال> ایگا سنوٹیهم دا که خلق دیمون ورکو دیتا اجر نظیمه اجر لوی سنوٹیهم <سؤال> بیم